Щастие и блаженство При една утрена разходка учителя каза Когато всички хора станат щастливи и ние ще бъдем такива. Щом всички хора не са щастливи, нито един няма да бъде достатъчно щастлив. Хората търсят лично щастие. Там е заблуждението. Ако целият свят страда, а само един е щастлив, питам. Животът осмисля ли се? Въпросът е дали този човек, който търси лично щастие, ще бъде щастлив? С други думи. Човек става щастлив не когато той гони щастието, а когато щастието го гони. Не търсете щастието в условията. Сега всички търсят щастието вън от Бога. Там е погрешката им. Не търсете щастието в този или в фонзи човек. Търсете го в Бога. Между Бога и твоята душа трябва да има вътрешна връзка. Възстанови тази връзка и всичко ще се оправи. Съвременните хора искат да внесат в живота щастието, без да разбират законите му. Щастието съдържа следните елементи. Вяра, разумност, въображение, чувство, познаване законите на земята на твърдата, течната и въздухообразната материя, както и законите на светлината, електричеството и магнетизма. Щастието не е единствен начин, по който могат да се разрешат задачите на живота. И животните могат да имат блага в живота си, и те могат да бъдат щастливи, без обаче да разрешат задачите на своя живот. Не търсете щастието на земята, но търсете блаженството. То подразбира един велик процес на усъвършенстване. Човек не е дошъл на земята за да бъде щастлив, но да се учи. При сегашната степен на развитие, щастието не може да се намери на земята. То е за в бъдеще. Човек трябва да приготви условията за придобиване на щастието в бъдеще. Блаженството е там, където всички добродетели присъстват. Когато не липсват някои от добродетелите, имаме щастие.